Faptele Apostolilor, capitolul 21, versetul 26 Atunci Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a curățit și a intrat în templu ca să vestească sfârșitul zilelor curățirii, când se va aduce jertfă pentru fiecare din ei. Dușmanii îți caută călcuiul vulnerabil, prietenii îl găsesc, spunea cineva. Iată în versetul acesta unul din locurile grele din cartea lui Dumnezeu, care ar putea să ne tulbure, gândindu-ne la marea lucrare a Harului pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos prin vasul său ales, Pavel, și la situația în care el a fost silit atunci să se aplece în fața legii dată prin Moise, împlinind unele din rânduielile ei. Ca să nu greșesc spunând ceva de la mine sau de la oameni și în felul acesta să păgubească adevărul, am stat înaintea lui Dumnezeu și l-am rugat să-mi dea lumină. Iată răspunsul lui la întrebarea mea. Cu privire la ascultarea lui Pavel de sfatul oamenilor, a fost o greșeală. Însă această greșeală a lui, prin care Satana a crezut că poate face rău lucrării mele, a slujit la împlinirea planului meu, răsturnând planul vrăjmașului. Dacă eu nu m-am ocupat de greșeala lui Pavel, ci am scos la lumină lucrarea mea. Tot așa nici tu să nu te ocupi cu această greșeală, ci să-mi înalți lucrarea Harului în toată limpezimea ei. Da, sunt momente de slăbiciune chiar și în viața marilor oameni ai lui Dumnezeu. Prin aceasta cunoaștem că nu ei, ci Harul lui Dumnezeu a lucrat prin ei. Sfântul Pavel și-a revenit îndată, după ce a fost tras în cursă. El nu și-a pierdut nimic din prestigiul lui înalt, ci a rămas același dârzi și înfocat vestitor al lui Cristos și al Harului Său. Un proverb turcesc glăsuiește, dacă aurul cade în noroi, nu devine aramă. Rabina Tagore spunea, floarea nu-și pierde puritatea chiar dacă e prăfuită. Și un alt înțelept la rândul lui, e adevărat că și soarele are pete, dar solare. Așa cum Dumnezeu a îngăduit răul în lume pentru ca atât oamenii cât și îngerii să treacă prin această experiență și astfel să nu mai repete păcatul în veșnicia care vine, tot așa și cele petrecute cu Apostolul Pavel să învățăm un adevăr de mare trebuință. Dumnezeu a îngăduit această experiență ca nimeni dintre creștini să nu mai repete. Să învățăm deci ascultarea totală de Dumnezeu și pe oameni să nu urmăm în sfaturile lor oricine ar fi ei, când aceste sfaturi sunt împotriva harului și a adevărului dumnezeiesc. Frații mei, întregerea noastră prin lume să învățăm marele adevăr, să nu primim nicio învățătură și niciun sfat de la oameni care ar știrbi adevărul lui Dumnezeu din cuvântul scris al noului legământ și ar împiedica lucrarea harului său pe pământ. Nu se măna ce nu vrei să cultivi și nu spune ce nu ți-ar place să auzi, spunea un înțelept. Nu căuta dreptatea în strâmbătate, căci de la nedreptate niciodată nu vine dreptatea. Înaintea oricărei fapte bune este ascultarea de Dumnezeu. Să nu uităm aceste adevăruri simple și vom fi feriți de mari pagube și primejdii întrecerea noastră pe pământ. Trecând prin viața ta, ce urme laș, ce urme laș, ce urme lași. Ori albor negru stă mereu sub pași, De asculți de adevăr lași alb de plin, de de adevăr la alb de plin a celor ce după tine vin. Versetul 27 Către sfârșitul celor șapte zile, iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărâtat tot norodul, au pus mâinile pe ei. Gândul care a împins pe Marele Pavel la templu a fost pacea, dar în loc de pace s-a născut o tulburare de nedescris. Focul urii iudeilor față de el era prea mare ca să poată fi stins cu niște forme religioase pe care el le împlinea în fața lor. Pentru ca dușmânia să dureze mult, e nevoie de spirite mediocre, spunea cineva. Și nicăieri nu găsește mai multe spirite mediocre ca în cei stăpâniți de Duhul de Partidă. Pe religioși nu-i poți mulțumi prefăcându-te că ești ca ei. Dacă te știu că crezi altfel, devii mai suspect când te prefaci. În templul lor ei pun mâna pe tine și te târăsc la judecată ca să te condamne la moarte. Un proverb persan zice, Burloc de lup fără oase nu găsești. Sau un proverb italian, adevărul este originea urii. Iudeii din Asia, când au văzut pe Pavel în templu, au întărătat tot norodul. Un gând duhovnicesc. Asia, întâlmăcire, înseamnă mocirlos. Iudeii, adică credincioșii care nu au o viață curată, întărită în norodul împotriva credincioșilor adevărați, au pus mâinile pe ei. Deși dușmanii de ai lui Pavel au pus mâinile pe el, Dumnezeu îl ocrotea și ei nu puteau să se atingă de viața lui. Adevărat, zice proverbul, a ridica un bolovan nu înseamnă a arunca cu el din cele petrecute cu Marele Apostol Pavel să învățăm să rămânem cu adevărul căci oamenii religioși stăpâniți de Duhul de Partidă tot nu cred, chiar dacă ne prefacem că suntem ca ei. Să umblăm în lumină și să mărturisim deschis pe Domnul Isus. și dacă din pricina aceasta trebuie să plătim jertfa supremă, o plătim liniștiți ca și Mântuitorul nostru. Dacă prin credința în Iisus Hristos Epoca păr ca ființa, ți la spălat frumos. Urme de lumină lași mereu-mereu, și un de să vină toți la Dumnezeu. Versetul 28 Și-au început să strige Bărbații israeliți, dați ajutor, iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia, ba încă a vărât și pe niște greci în templu și a spurcat acest locaș. Ura și mai ales cea religioasă nu poate vorbi în șoaptă și nu poate rezolva o problemă în liniște, ci trebuie să strige și să ridice mulțimea la luptă. Aceasta este o lege născută de diavolul, care nu se schimbă. Omul religios, nenăscut din nou, are o aparență de bunătate, mărginită și părtinitoare. Când nu îi se face pe plac, își arată adevărata lui față. Un proverb turcesc zice, măgarului de tai urechile, gazelă tot nu se face. Dogmele unui cult religios sunt neînduplecate și ca el sunt cei ce le cred. Așa erau acești iudei care au pus mâinile pe Pavel. Ei erau plini de lege, nu de iubire. Multă dreptate avea filozoful Lucian Blaga când zicea oamenii se hrănesc cu dogme și dogmele cu oameni. Și continua el, fanatismul dă o nuanță de prostie chiar și cele mai înalte inteligențe. Adevărul te face liber, liniștit, blând și hotărât pe calea lui. Fanatismul religios, născut din dogmele unui cult, te face rob, bănuitor, neliniștit, certăreț, neînduplecat și gata de luptă. Iudeii strigau, dați ajutor, iată omul care propovăduiește pretutindeni și în toată lumea împotriva norodului. Apărătorii religiei leagă interesele lor de popor ca să aibă mai multă greutate lupta lor. Iată omul, a spus și Pilat, în limba greacă este antropos, adică privitor în sus. Cine privește în sus mărturisește împotriva rânduielilor de jos, izvorâte din păcat. De aceea apărătorii acestor rânduieli, ceremonii, se ridică împotriva celor ce sunt cu adevărat oameni, adică privitorii în sus. Propovăduiește pretul împotriva norodului, împotriva legii și împotriva locașului acestuia. Vechiul legământ se înlocuia cu noul legământ, de aceea iudeii și chiar iudeii creștini luptau ca să nu se schimbe nimic. În adevăr, Hristos este împotriva tot ce vechi și a tot ce formă de evlavie. Vechiul cu noul nu pot face casă împreună. Rânduielile oamenilor, chiar cele mai religioase, nu se potrivesc cu Duhul lui Hristos și cine vrea să trăiască așa cum a trăit Hristos, vine în conflict cu oficialitatea religioasă care nu-i dispusă la schimbări și reforme. Frații mei, tot ce practică oamenii religioși și nu se află în Noul Testament face parte din lumea veche, să nu primim în credința noastră ci să privim la Domnul Isus. să ne încredem în El și să rămânem liniștiți. Și dar parfumul, ei. parfumul ei.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 Versetul 29. În adevăr, văzuse mai înainte pe trofii mefesianul împreună cu el în cetate și credeau că Pavel îl băgase în templu. Religioșii, adică apărătorii unui cult oarecare, dacă te văd umblând cu altul care nu-i din cultul lor, te socotesc periculos, iar pe el îl socotesc spurcat. acesta e duhul de partidă. Faptul că Pavel era însoțit de Trofim a produs multă zarvă între iudei care își închipuiau că l-a dus în templu. Tovărășia unui evreu și a unui efesean se potriveau în totul cu Evanghelia lui Pavel, dar nu se potrivea deloc cu gândurile iudeilor. În Efes, Pavel și Trofim puteau să umble împreună fără să dea naștere la bănuieli. Nu tot așa în Ierusalim. La Ierusalim, tovărășia unui iudeu cu un om dintre neamuri era o mare insultă pentru cinstea iudaică. Aceasta însemna o dărâmare a zidului de despărțire. Pentru lucrul acesta iudeii nu erau pregătiți. Ei se uitau la cei doi cu ochi bănuitori și această ciudate întovărășire sufla cu putere în flăcările focului care s-a aprins atât de repede în jurul apostolului neamurilor. S-a găsit unul care să spună că cei doi prieteni au fost văzuți pe străzile Ierusalimului. Fără îndoială, străzile acelea nu făceau parte din lucrurile hotărâte pentru lucrurile lui Pavel, dar slujbele de la templu și tovărășia lui Trofim nu se potriveau deloc. Aici e greutatea. Totuși Dumnezeu a îngăduit acest lucru ca să înțeleagă și iudeii, în primul rând iudeii creștini de atunci și toți credincioșii din istoria Bisericii lui Hristos că Pavel și Trofim erau cetățenii Ierusalimului Ceresc, unde nu se mai văd urmele păcatului, despărțirile dintre făpturile lui Dumnezeu. Prin credința în Iisus Hristos, de păcat ființa ți-ai la frumos, urme de lumină lași mereu, mereu, și un îndemn toți la Dumnezeu. Versetul 30 toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile, au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale cărui uși au fost încuiate în dată. Nici o deosebire între răscoala produsă de argintarul Dimitrie din Efes pentru apărarea cultului zeiței Diana și între această răscoală a iudeilor din Ierusalim pentru apărarea religiei naționale. E același duh, chiar dacă numele este altul, dar războaiele dintre grupările religioase care au pretenția că au ieșit din Babilon? Vai, ce știe să facă diavolul cu sufletele? Unde-i ură? Nu-i Hristos. Nu-i adevăr. Apostolul Pavel a călcat în adevăr pe urmele Domnului Isus tot timpul călătoriei sale pe pământ, iar acum în Ierusalim și mai mult. În cetatea în care a fost prins mântuitorul său a fost prins și el. Suferința și prigoana se țin de viața urmașului lui Hristos cum se ține căldura de foc. Prin suferințe și prigoane au trecut toți cei ce au stat de partea Domnului Isus de-a lungul viacurilor. Toți au purtat semnele Mântuitorului în trupurile lor și ce mângâiere și cinste a fost pentru ei că sunt părtași la suferințele Domnului Hristos. E foarte greu să fii părăsit de toți pentru că stai credincios Domnului Isus și Evangheliei sale. Dar El, Mântuitorul nostru, ne întărește. Toată cetatea s-a pus în mișcare și s-a strâns norodul din toate părțile. Talmudul zice, cu o surcea, dai foc unui butuc. Ca să nu fim aprinși de focul diavolului, să ne cufundăm în apa vieții, Hristos. Au pus mâna pe Pavel și l-au scos afară din templu, ale cărui uși au fost încuiate îndată. Leviții și căpetenii a templului, preocupați cu apărarea încăperii sfinte ca să nu fie pângărită de sânge, s-au grăbit cu multă prudență să închidă ușa grea în urma gloatei care plecase ca un puhoi în urma apostolului. Cu toată dreptatea, poetul indian Rabinat Tagore zicea Templul este închisoarea unde zeii sunt păziți de preoți. În momentul când ei au pus mâna pe Pavel, el se găsea în apropierea altarului, unde se pregătea să aducă jertfă de curățire pentru juruința făcută. În viac n-a mai intrat Marele Apostol în templu. Ușile au fost închise definitiv pentru el. Dumnezeu l-a izbăvit de orice nesiguranță cu privire la acest locaș al vechiului legământ și nu numai de locaș, ci și de toate rânduielile care țineau de trecut. Apostolul Pavel a trebuit să treacă prin această experiență ca să învățăm și noi marele adevăr de a nu amesteca nimic din vechiul legământ cu noul legământ și de a nu ne încrede în oameni cât de deosebiți ar fi când ei ne îndeamnă să trecem peste cuvântul scris al noului legământ și să ascultăm de sfatul lor. Izvorul de mereu recoritor, recoritor.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 pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestea la capitanul oastei că tot Ierusalimul s-a tulburat. De multe ori a fost tulburat Ierusalimul și de fiecare dată numai duhul religios a fost motorul tulburării. Norodul atâțat de conducătorii religioși s-a umplut de furie și voia să ucidă pe Pavel fără nicio judecată, să facă întocmai cum a procedat cu Ștefan. Dar sutașul roman care supraveghea ordinea de la templu din fortăreața Antonia, care comunica direct cu templul, a observat că s-a produs tulburare, că un vuiet surd plutea deasupra orașului și a alergat repede cu ostașii săi la templu. Romanii, deprinși cu asemenea evenimente, știau să intervină repede. Sunetul armelor romane a atras atenția mulțimii înfuriate și a încetat să mai lovească pe Pavel. Orice prost poate spânzura pe cel mai înțelept om, spunea Bernard Shaw. Mulțimea înfuriată nu gândea, ci voia să vadă sânge. Ferdousi, un poet persan, scria limpede, tigrul și asupritorul sunt la fel. Furia ți că inima și ți-o negrește, în această stare, deci, ferește-te să iei vreo hotărâre, ca să nu săvârșești fapte criminale pe care nu le mai poți repara. Pe când încercau să-l omoare, s-a dus vestia. Un gând duhovnicesc. Când mor cu adevărat față de lume și față de păcat, se duce vestia. Toți văd lucrurile acesta.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 Viața ta, ce urme lași, ce urme lași, ce urme lași, Ori albor negru stă mereu sub pași, De-asculți de adevăr laș alb de plin, De-asculți de adevăr laș alb de plin, ce ce după tine vin. Dacă prin credința în Iisus Hristos, de ca ființa ți-ai spălat urme de lumină lași mereu, mereu, și ne îndemn să vină toți la Dumnezeu. Și floarea lasă dar parfumul ei, Parfumul ei, parfumul, ei, parfumul ei. Și pentru drepti și pentru cei mișei, Vechează ca să fii și tu deplin. Vechează ca să fii și tu de plin, Mireasme celor care nu urmăți pe. Dacă prin credința în Isus Hristos, de ființa, Zia ispălat frumos, Urme de lumină, Lași mereu, mereu, Și un îndemn să vină, Toți la Dumnezeu. Izborul dă mereu recoritor, Recoritor.